Mambo vipi mtazamaji wa Esta karibu tena ndani ya Esta kufahamu na kukujua. Historia mbalimbali mbali za makabila yanapatikana hapa nchini Tanzania. Na leo tunaangazia historia ya kabila la wamambwe, Mtazamaji karibu tuisote. Jina langu ni Astida Samuel. Wamambwe ni kabila la watu wanaoishi Tanzania katika mkoa wa Rukwa wilaya Sumbawanga wako pia upande wa Zambia Huku asili ya kabila hili ni Zambia eneo la karibu na mji wa Mbala lugha yao kuu ni Kimambwe Wamambwe na Warungu wanaongea lugha moja yenye lahaja mbili ukisikia wanaongea utafikiri kipipa lakini maneno yao mengi wanapenda kuchanganya na lugha ya Kiingereza. Ni kabila ambalo kwa kuongea ufanana na walungu tofauti wao upo katika mambo madogo madogo kama vile ngoma za asili, adabu, usafi, ukali na haraka ya kuongea. Asili ya Wamambwe ni upole wakati mlungu ataki mchezo, ila mambwe akichukia anachukia kweli kweli Wamambwe ni wakulima wa mazao mbalimbali Wakulima wa maharage mahindi ulezi muhogo viazi na mboga mboga za majani ni sawa na jamii nyinginezo za kibantu ambao ni wafugaji na wawindaji wadogo wanapenda ukula ugali wa maharage na mlenda, huitwao mpondesha yani mlenda mzito kozao kwa upande wa wanaume mara nyingi hutumia si kwa mfano si nyangwe si chula siame si konda si mfukwe si chone si myemba si pokolwe si mte, si kaumbwe si mchele, si banze na si kalumba. upande wa wanawake wanzia na herufi na kwa mfano na nyangwe na chula na mfukwe, na yame na konda, na chone na muyemba na mpukole na mse, na kaungwe na, na mpyanze, na kalumba na kadhalika lakini kumbe kabila la wafipa, wakiasili hawana majina hayo ila wenyewe utasikia nandi kapufi kipesha chula ngua nyami kamejinuo uko mkubwa wa kichifo kwa upande wa wamambwe ni akina sifia kama vile kutanguzwa, mkwambo mwamba sokoro, na kadhalika, Wakati walungu ni akina sifange na chilima. kama vile kafuna, kapembwa. Lombe na kadhalika Halafu zaidi yao mtoto mdogo anapomuita mtu mkubwa kuonyesha heshima lazima amwite kwa wingi yani mtu mmoja anaitwa kama watu wengi mfano baba kwa kimambwe huitwa tata lakini kwa heshima yao ataitwa ya tata mama huitwa mayo kwa huitwa ya mayo vile vile wa mambwe ni wata biashara ya mazao ya mahindi na maharage ukiangalia kwa upande wa, wa mambwe walioko Zambia wanafika hatua kutokana na nchi nyingine jindo na taifa lao Ndiyo maana hata wale waliosoma wanapatikana sana katika nchi. tatizo ambalo simafungua walioko upande wa Tanzania ni muundo binu kuu ambigugu ya Jamii hii inaonekana kama haipo wa Tanzania. Ndio maana watu wengi kuona kama kabila hili ni hapa nchini sa Tanzania. Mtazamaji wa Sata TV hapo katika historia ya kabila la Wamambwe na laziada. ziada ulikuwa nani askida samudi usikahau kusubscribe asanti.